Валя аж сама собі не повірила. Розвернула машину в дворі будинку і аж тоді згадала, що нічого не купила до чаю. Ні, так не годиться. Вона ніколи не приходила до Анети з порожніми руками. Побігла до міні-маркету неподалік. Таких магазинчиків повідкривалось у місті чимало. Багато залежало від місця, від асортименту товарів, від фантазії дизайнерів та головне від цін. Нашому людові хоч у газету загорни, або дешевше. Валя уперше замислилась, що купувати. Раніше вона не дивилася, що дешевше, брала те, що подобається, ціна не важила. Але сьогодні уперше за весь час перебування на гребені хвилі замислилась, чи купувати дороге Мартіні, чи обійтися іншим вином також хорошим, але не за ціною Мерседеса у пляшці. Відігнала цю думку. Таки купила Мартіні. Анета любить. Невже у них знову все стане, як було колись? Антуанетта приготувалась до прийому гостей. Розклала на туалетному столику футляри із коштовностями. Сьогодні ми займатимемось по-справжньому жіночою справою, Валюшко. Із внутрішнім запалом, якого Валентина не сподівалась від завжди стриманої Анети, Господині покла рукою у бік розкладених, мов на вітрині ювеліра, та поки що захованих у коробочки своїх скарбів. Та спершу чай з тортиком. Який тортик, а неточко? Що тортика мені бракувало? Чи ти забула? З докором показала на свої розкішні стегни Валентина, яка перебувала на постійній дієті, і слова молитви «І не введи нас у спокусу», трактувала напереду з кулінарної точки зору. «Мій тортик тобі не зашкодить. Я як відчувала, як відчувала, що ти прийдеш. Тортик ніби навмисно для тебе». Антуанетта виглядала справді задоволеною візитом. Тортик виявився творінням із сиру, жале і крихітного листочка тіста, на якому вся спорода трималась. «Нуль калорій, Валюшо. Їж, не сумнівайся, жодної шкоди». Одне задоволення. Під Мартіні тортик пішов за милу душу. Новомодне гіркувате вино пилося, мов компот, а вставляло, як горілка. В такому романтично веселому настрої подруги узялись до коштовності. А не ти що, ювелірний магазин пограбувала? Чи Маркіян змінив прізвище на Монте Крісто? Звідки це усе? От бачиш. Давно не бувала в гостях, подружко. Це подарунки. Маркіянові подарунки до свят. Це до Дня народження, це на Новий рік, це у день річниці нашого знайомства. До речі, мені здається, що саме це тобі підійде до сукні. Сукня чорного кольору? Звичайно. А яку мені ще носити? Знову погладила свої круглі стегна валя. Яку завгодно. Білу, блакитну, рожеву. У світлому і облягаючому ти виглядаєш, як цукерка, так і хочеться вкусити. А то вигадала, чорне та й чорне. Як каже Дмитрик, «Муся не худний, хто тебе любить, любить і такою, а хто не любить, не полюбить, щоб ти навіть на тріску вихудла. «Чи неправду каже дитина?» Валя змушена була погодитись. «Справді, люблять тебе чи ні, зовсім не залежить від кількості кілограмів». «А де оти твоє кольє із діамантом сліскою? «Ну, згадала Валюшо, це вже застаріло, ще мамине. не. Їй тато подарував на срібне весілля. Звичайно, діаманти ніколи не старіють, та інколи такі прикраси виходять з моди». «А як мама?» – спитала скоріше для годиця, ніж зі справжньої цікавості Валя. Антуанетта зітхнула. «Мама?» Після батькової смерті майже не виходить На кладовище і додому Часом у магазин Ні, ще на ринок полюбила ходити Дам їй гроші Вона відводить душу, накупить собі всього В старості кількість радощів зменшується Хіба поїсти смачненького? А як здоров'я? Не настільки погано, як вона вважає Але основне втрачено Інтерес до життя «Вона вже наполовину з батьком», – засмутилася Антуанетта, – «мріє про зустріч з ним, чекає».